E hartu gurek dugu lenik zen biskat askatasun gozes, eh? Hasia etxeko hartu hasia egiteko eta arraire iteko eta biskat industriatik baztertzeko ta lenik kabalen bazkatzeko zen gure beien baskatzeko. Hori zen len amiabidea. Eta giu o hartu gira jastatuz kalezgain guretarako eta jateko izierri gozoa zela, eh? Ta lan hori ere dugu baliatzen. Gura intziniko belan ondiek egin lan hori. Eta abantaila, ostena egiten zirenean, bat, berriz erabiltzen dela. Eta bai, hori da tokiko haziak edo ez direnak industrialak, ez direnak hazi erosiak. Urte bat bestera, bate askin aski, anistazun genetiko, urte ikitik bestera berriz ereiteko. Hori da badu behatzi mila urteela badela laborantza, eta behatzi mila urtez ola egina izan da. Eta hori gelditu da, historio luze hortan duela irurogo eta amart bat urte. Nun, pixkat, azizileak sortu diren, eta pixkat, usai uh, uh, horik enduduten laborariek. Er, eh? Eta pixkat, uh, da kate luze horretan be, uh, behizaztea. Zuen lana hori egitzen duzue, elker edo trukaketan, izan da, trukaketa, da dein nazi eta erosi duzue, netrezne indako ere. Hori da, hori, muntatu uh, gira... Uh, Amor bat eko izle, ahto eta horrean behar inoen ere trezna ahtoren lehoxeko eta beraz montatu da tresna kolektibo bat, errotak eh, kolektibo bat eta ibiliko dena etxaldez etxalde eta horra bakotxak bere ahtoa lehertzen adalko du eta bere irin ere polenta txalduko ara. Eta desmaktsa behat jagu ziere, bizten dena eh, klienteri buruz eta jadanik eba da, ostalege eta jateche eta erabiltzen duna. Bai, deia frango edatu da jatetxe mundu oktan eta gure eta guretau eko dela zen eta su eta importante a dira pizkat gure ezagutazteko ekertemadute una dela berena berena beren bezeroentzat eta ku sisi enitaraino iramaitzen dutena gustuenta Joko hori, buetako galainan handia da gure edesmartsalentzat. Ara eta Ionar Lusetek erren bezala, Elgarrikin kolektiboki trezna bat erosi dute. Larian hartzeko, Jean-Michel Greti hermen da bat mundtatu diau hamaren hartian hor, kuman, dok irinain egitekoa. Eta trezna horiek ibiltzen dok etxaldez etxaldez Non, beh, batio, lehen treznadio eta bi jain eta garbitzekoa. Bi jain eta tinkatzeko. Eta gero ere batiu tresnak sakietan ezartzeko. Eta etxezetxe iltzen etxez, etxez, duzie, etxez, etxez, etxez, trezna hori. Euh, bon, nola errosi duzie. Eba eh kuman errosi duzie. Eta zenta kumari esker, eba eh subentzioni zomenio lortutia haut. Hala. Uh, somos gustasven ta selagunsa conducia eve eh a peu près je bon reitamos 1000 euroina badiaue eta herena subvencione